Molt bon any a tothom. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Després de l'alegria, els llums i les cançons, poc a poc tot reprèn la normalitat, amb un cert arenada de tristesa i desolació. El pas neguitós d'un nen petit a l'espera d'una nit d'emoció cedeix al seu lloc a l'anar i venir atrafegat de corbates i carteres, que amb el seu soroll ens recorda que el gener ha arribat, i amb ell la quotidianitat que ens tornarà a fer tocar de peus a terra, les mans a la feina i el cap als núvols. I mentre els aparadors s'omplen de rebaixes i els comptes de números vermells, l'aire, no tan fred com en altres anys, ens portarà aromes d'enyorança per allò que ha passat tan ràpid que no ens ha donat ni temps a assaborir-ho. De parar-nos a mirar com uns ulls grans miren estopefactes al trenet que dóna voltes en un aparador, o de com el pas de la màgia omple d’alegria l'alegria la cara de petits i de no tan petits. Un aroma que ens deixarà, això sí, el record que un dia no gaire allunyà, els carrers van brillar en llum pròpia. Avui és dimecres 9 de gener del 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, Albert Segura. Comencem un any que potser algú no hi ha caigut, però és de traspàs. I això què vol dir? Doncs que per ajustar el calendari nostre als períodes de translació de la Terra al voltant del Sol, un cop cada quatre anys se li soma un dia a l'any. I en aquest cas, doncs toca ara, aquest 2008. Com ja sabeu, això passa al febrer, el dia 29. Així que els que hagueu nascut aquell dia, aquest any podreu celebrar-ho. El 2008 es presenta Mogut, amb unes eleccions generals que ja escalfen motors, la possible arribada del tren d'alta velocitat a Barcelona, el traspàs de competències de Rodalia Renfa a la Generalitat, un Ronaldinho que potser marxa del Barça i un Espanyol irreconeixible en tercera posició a la Lliga. Tot això sense oblidar les grips intestinals que ens han rebut amb l'entrada d'any o la pluja que sembla que no vol aparèixer ni en pintura. Sigui com sigui, sembla com si al començament d'un any tot el regenerés, tot comencés de zero, com si ens brindés una segona oportunitat, bé sigui per arreglar el que hem fet malament o per seguir sent tan bons i esplèndids com ja ho hem estat. Amb això, però, sempre hi ha temes que seguiran estant al damunt de la taula i que hem estat repassant durant el 2007, però que sembla que el 2008 no els alterarà, com el tancament de Durex a Rubí o la tramitació per urbanitzar Torre Negra a Sant Cugat del Vallès, que s'ha aprovat aquest mateix matí, per cert, per imperatiu legal arrel d'un ordre judicial. També hi ha coses bones, com el soterrament del tren a Montcada i hi alguna cosa més de bo segur que hi haurà. Sigui com sigui, avui comencem aquesta segona part de la quarta temporada de Ràdio Metropol a les zones de Montcada Ràdio, al 104.6 de la FM o a 3 www.montcadaradio.com, amb qui us parla el al capdavant, Albert Segura, i amb l'equip que ho fem possible, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller i Romà Rofes. Ara, però, amb els torrons encara concentrats en algun racó del nostre cos, ens disposem a passar pàgina de les festes nadalenques, no sense abans parlar amb la nostra companya Norma Vidal. Molt bona tarda. Hola, què tal? Bueno, aquestes festes guais, no?, de moment... Bé, les festes sí, però el que no ens agrada tant és haver acabat les festes, no?, i tornar a treballar. I veure aquesta, aquests carrers ensupits, com dèiem abans, no?, tots els carrers sense llums, la gent ha munt damunt amb la feina. Sí, amb la feina, i el que sorprèn, no?, és el primer dia després de festes, aquell matí que surts al carrer que has d'anar a treballar i tothom de rebaixes, i penses, com és que la gent no treballa i està de rebaixes? I com és que encara us, us queden calés a la butxaca després de, de la despesa a Nadalenca? Sí, és que sí, perquè estem tots una mica pobres. I aquest Nadal, doncs, les festes de Reis, els Reis en si, han tingut un, un regal que sembla que ha estat el regal estrella d'aquest any, no? Uh, no sé en què estàs pensant, però no sé si coincidirem o no. Jo crec que sí. Sí? Amb productes electrònics. Ja, productes electrònics, però quin producte electrònic? La videoconsola. Ah, vale, vale. A què et pensaves? No, no, jo pensava, potser també dius eh, algun, algun GPS o algun producte d'aquest tipus. Om, a algú li haurà caigut un GPS, segur. Això segur, però jo crec que la, la videoconsola, sobretot la, la petita aquesta, la Nintendo DS i la... I la de la, la DS, que per cert DS ens vam entrar l'altre dia que volia dir Dual Screen. Sí, i la, i la Wii que ja, bueno, ja va tenir actir l'any passat doncs sembla que han tornat a ser els regals d'estrella d'aquest de, Nadal em sembla tot a que tot doncs apunta que això, no? doncs que torna a haver-hi aquesta revifada de les videoconsoles, va haver una època Sem va semblar que es quedava una mica així l'any passat va haver-hi l'explosió de l'Avui també, que es va treure just abans de les festes i va ser la que, va... clarament, va ser la que va, guanyar... la que va guanyar el mercat de ventes. Ara, però, doncs sembla que la cosa s'ha tranquilitzat una mica, però tot i així l'Avui va tornar a ressar amb els amb, el, amb les vendes i, i sobretot en videojocs, perquè hi ha un videojoc que ha estat també el videojoc estrella de la Wii Venut Sí, ha estat el, el del Mario. Mario Mario Galaxy Sí, no sé si heu jugat però és bastant entretingut és bueno, ah, com, com no, és un joc típic d'aquests del Mario d'anar de fan coses i tal però té la gràcia aquesta, no? de jugar amb la Wii que surt a l'anunci de la televisió que on surt un noi i una noia sembla que que no tinguin res millor fer, no?, que, que jugar a la videoconsola. Estan allà, ai, sí, que guai, ai, que te persigo, ai, ara tu eres Mario, vinga. Sí, sí, la veritat és que, que tu penses, quan veus aquests anuncis, realment es pensen que la gent s'ho creurà, perquè, sí, vaja, és divertit, però això de que tota la família es pot jugar amb la videoconsola, inclús l'àvia, jo dic... Jo, jo, jo no veig a mi àvia jugant a bolos, eh? No, això t'anava a dir, perquè jo tinc demostrat que, que les avies allò de de posar-se a moure el braç amb el catxarrito no, no els hi va gens ni mica, eh? Per molt que estigui jugant la tieta, el tiet, la neboda i tota la família sencera. No, això no va així, però, bueno, també és el producte que et volen vendre, volen vendre't que si, li compres, un, si compres una videoconsola per casa, recordem els primers anuncis de l'AVUI, concretament, no sortien jugant, sortia el pare consultant el temps que faria Alemanya el dia següent. Mhm. Uh -huh. A més a més, aquests, aquestes videoconsoles és molt graciós, perquè a part, ara ja no només són jocs eh, ja per entretenir-te, no? també està aquest nou que ha sortit, que es fa d'entrenar al servei, saps quin et dic, no? Sí, és el Train Braining. Sí. Uh, llavors, doncs... O Brain Training, <laughs> sí. M'he quedat així una mica callada, perquè dic, em sembla que has fet un, un canvi, no? Però sí, hi ha gent que realment doncs, ha demanat la videoconsola i li han regalat aquest joc, però... Però perquè mira, perquè és una manera també de, de motivar una mica el servei, no? Podríem parlar d'una nova generació d'ús en si de les videoconsoles, que no són només per entretenir-se, sinó també per, per fomentar altres coses. Saps què passa? Que a mi com que no m'agraden, penso que, que al cap de la fi són el que són, i és per entretenir-te, el que passa que suposo que és una manera de renovar la, la idea perquè doncs, es torni a vendre al mercat i doncs, es torni a tenir molt èxit entre, entre el públic en general. Estaria bé que amb el Sergi Caller perquè és un gran fan dels videojocs. Parlant de videojocs em sembla que també podríem anunciar alguna cosa, no? M'he um, perdut. Autònoma? Sí, però això encara queda. D'aquí dues setmanes em sembla que és. No, és el dia 14. Ah, no, no, és dimarts que ve. No, és el dia 15, dimarts que ve. Ah, sí, dimarts que ve això, perdona. No. Doncs ve, ve, el, ve el creador del... Del Tetrix. Tetris. Tetrix. No, Tetris. A Tetris, val, sí, sí, sí. senyor Té un nom que sona a Karasparov o a Karashnikov o algo así, Poliakov o algo así, no sé, un nom estrany d'aquests. Poliakov era un altre, Albert. I el Karashnikov no, i bueno. Veu doncs, un senyor doncs, que és l'inventor del Tetris, que es veu que ho va fer quan estava a una empresa electrònica i ho va fer. Doncs mira, per passar el temps, va inventar el Tetris i aquí inventa la bombeta i aquí inventa el Tetris. O no li hem dit al Sergi encara, però potser que li hauríem de dir més endavant. De sí. moment ho mantindrem en secret, perquè si no es tra... començarà a parlar del tema i ja no callarà fins la setmana que ve. Doncs sí, sí millor que millor que el, la ferrem fort, perquè si no, malament. Per cert, que el, el Sergi és un d'aquests els el que el, li han regalat aquest Super Mario de cara al Nadal. Res de pel·lícules, però sí que un videojoc. No és que, com dir la figura, també se'n va fer una pel·lícula del Mario, no va no, ser un seu producte. Sí. Bueno, Norma, escolta'm. La setmana que ve ja sí que entrem de debò en aquesta nova temporada, bueno, aquesta segona part de temporada. Llargs ja em deixaràs tornar a la meva secció o parlarem per fora la conferència ara? No, et deixaré parlar del que vulguis com sempre. Això és mentida, que s'afigueu tots que és un dictador. Bueno, Déu Norma, que vagi molt bé, fins al micro, fins i més que bé, Déu. Fins al micro que ve. Fins al micro, Déu. Déu. de caseta moment, doncs, ara de marxar cap a la Blana de Vic, cap a Osona, per saludar en Sergi Calle, que és com sempre, com ho ha estat tota la vida, el nostre home del cinema Sergi Calle, molt bona tarda i molt bon any per cert, eh? Hola, molt bona tarda i molt bon any molt bon any 2008 tot plegat. molt bé, que espero que sigui molt millor que el 2007 a nivell cinematogràfic, eh? perquè... No, no, no, ja, l'altre dia pensava, en el fons cada any és igual, eh? em queixo, però sempre ja ja de tot, ja ho bon, ja bon. Bueno, però aquest any, no sé, la cosa ha flaquejat. L'altre dia, per cert, vaig tenir la sort de poder veure B-Movie. En fi, no cal, no cal. Molt dolenta, molt dolenta. Però bueno, Sergi, em sembla que tu vens aquí a fer una mica de rànquing del que ha passat aquest 2007. No, això ho faré la setmana que ve. Ja sé que vaig prometre que ho faré... Feria... Però, Sergi, com pots estar sempre així? És que... No, però no hi pensava, jo, que hi havia secció. Ai, molt malament, Sergi. Clar, portem dues setmanes de... així de peron, doncs molt malament. Recuerda. Molt malament, molt malament, doncs això ho deixarem per la setmana que ve, eh, suposo que avui com a mínim vens amb les mans, no la tindràs amb les mans Williams, portaràs alguna els Reis van portar Oren, Encens i Mirra, tu què portes? <laughs> Porto estrenes. Oh, que bé, estrenes, t'estrenes de xocolata. <laughs> I què, quines estrenes portem aquesta setmana? Eh, ara, clar, és curiós aquesta setmana perquè ara després de, de la balança nadalenca i tot això, sí. l'avalanxa està bé, és bueno, igual. Bé, i bé. Eh, i ara, després del Soy Leyen d'American Gunster, Halloween, La Busca, tots aquests mastodontes, doncs ara ja perioda de calma, no? Les majors ja en saben i veuen un cara ja la no maten al cinema aquestes setmanetes, ara. La cuesta d'enero. Exacte, i deixen pas a coses més petites. Uh -huh. I a part, l'única excepció, així Alien contra Alien versus Predicor 2, que uh -huh. era una gran pel·lícula, eh? Sí. I seria el taquillazo de la setmana. I que bé. Seria el, el blockbuster, i a part d'això, tot l'altre, doncs són petites, petits drames i petites comèdies que normalment que es eclipsades per tots aquests treballs. Uh -huh. És dir, per començar la bona d'aquesta setmana és expiacion. expiació expiacion, més allà de la passió, exactament, d'acord? Vale? Ah, uh, sí. És un dramón, d'acord? Vale? No, el no, ja, nom ja ho diu tot. Sí, sí, però no, no, no enganya ningú. <ríe> ningú, ningú. O sigui, qui vagi al cinema a veure-ho, que no es queixi després. <ríe> Exacte. És <ríe> la pel·lícula de la Keira Naili, que l'han nominat als Glòbuls d'or. Ah? Uh? I té molt bona pinta, però pues, això és un drama d'aquells, d'arribar-hi tornant, per tant. Per tant. I, qual... Que qui vulgui plorar, ha molt entendit no. Cap al cinema. Clar, ah, passar una bona estona, després no, vaig veure-li en contra de no ho sé. Home, bueno, no sé, eh, què dir poc i massa. Bueno, a part d'això tenim XXI, que és un altre drama, que aquesta vegada interpretat per Ricardo Dari. Uh -huh. Però que està bé. Què més, després? El, seguint aquesta tònica així, petitona, eh? El Prado de estrelles, una pel·lícula de Mario Camus, espanyola... Provoked, una pel·lícula índia, és una dona que està acusada de matar el submarí. Veus per un va, no, el tema? Déu-n'hi-do, déu, déu sí, sí. Desacuerdo perfecto, una comèdia francesa. No una comèdia, gràcies a Déu, perquè déu nhi Entre drama i drama. No és francesa. Bueno. No tinc ganes. No, no sé, em va agradar Amélie, no sé. I després Prou. també Bidoc també em va agradar així visualment en és la primera pel·lícula gravada íntegrament amb, sí, amb càmera digital, no sé. No és una comèdia. No és una comèdia, però. Bueno. Ah, estem parlant de comèdia francesa. Comèdia francesa bona. Vale, no m'ullaré, no m'ullaré, no entenc de això, no no entenc. Pas igual, és una mania que t'tingue. Bueno, bueno. Deme Tren Riparo, una pel·lícula també petita italiana, uh -huh. i l'últim tren alts, un nou retorn al tema aquest dels camps de concentració i tot, uh -huh. això, que a vegades de la mà d'Alemanya, no? Que s'ha tractat. tornar a incidir en aquest tema ja des de casa. Una producció de la República Checa. Mhm, uh -huh. molt bé, molt bé. Veus, ara hem passat temps de poc resac, de ressac, Sí, sí, sí. Bueno, veig que, veig que el cinema s'està posant en plan seriós, exceptu en aquesta pel·lícula francesa que tu aniràs a veure. I sí, sí, veig que s'està posant una cosa molt seria. Déu-n'hi-do. Bueno, mm sí, sí, és bueno. Jo ben que tinc un... un trauma. Mhm. Ja ah, bueno. ah, ara esperar, esperar, perquè, perquè el més que veia ja comencen a acostar-se totes les pel·lícules dels Oscars, pre-Òscars i, i pre-globos d'or i tot això. Uh -huh, que ja queda menys, deu ser finals de febrer, no?, principis de març, els Oscar. Has de mirar les, les... Ara tenim pendent els globus d'or i, i esperes si es faran, perquè com que ja, ja es preuen piquets per tot allò de la, la vaga de, de guionistes, això, ja veurem com acaba. Bueno, però s'acabarà fent poteva que van fer en un McDonald's en lloc d'en de, un en un gran teatre, però bueno, no sé, es fent algun. Algú però, però, si no hi anunciant, poss dir que les cases grans vinga a diners. Jo sí que és veritat, si no hi ha diners, no sé, ja ho veurem, ja ho veurem. Ja ho veurem, ens esperarem. La setmana que veig el rànking, eh? La setmana que veig, si ve, sí, vull el rànquing aquí d'Amunt la taula abans de començar el programa, si no no entres en directe. O si sigui, Sí, lo peor de l'any. Ah? Lo millor que lo pitjó d'Ala. Lo millor pitjó, vale, pitjó, vale, vale, perfecte, perfecte, perfecte, perquè també lo pitjó, bueno, jo crec que ja més pitjó que millor, però bé. En sí. meu... Per ser Pirates del Caribe 3 es va estrenar aquest any passat, oi? Mm. Bueno, jo crec que s'emporta el Palmarès ja. En fi. <laughs> doncs molt bé, Sergi. Molt bé. Ens veiem la setmana que ve aquest rànquing esperat del 2007. Esperat, esperat. Esperadíssim. I això, que comenci bé l'any, ja no sé com has començat tu els primers dies del 2008, però bueno. Molt bé. Bueno, doncs bé, queden encara uns quants dies de més per, per acabar de dir, oh sí, fa patxoc aquest any. <laughs> està, està en fase de prova, què que què diuen en rodatge? Doncs està així ara l'any. Bueno, el Palanjo és bo. Va, doncs vinga. Tot doncs molt bé, Sergi. Bueno, ens que ve. Ens dimecres que ve, sí senyor. Vinga. Vinga, que vagi bé, Déu. I un cop ha arribat a aquest punt de la nit, és moment de contactar amb en Xavier Segura, el nostre home temps, per veure com ha començat aquest any, aquest any 2008. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda. Albert. Un 2008 bastant tranquil, de moment. Sí, bé, bueno, hem començat amb les espaleses pluges, que ens han portat 20, 20 litres i escats a tota la comarca. Però bé, no? La veritat és que és bastant tranquil. És el que t'ha quedat ara, el gener. Uh -huh. Vas de gener, què diuen? Sí, sí. Diuen que el sol del gener cap en un paner i de moment el sol estem veient. Exacte. Però no era jo que les dites? Bueno, però aquest cop m'he avançat jo, què et sembla? Bueno, bueno. Apropera jo, eh? Molt bé. T'han portat bé els reis o no? T'han portat bastant bé, bastant bé. Diguéssim que ara sé com han arribar els puestos. Molt bé, molt bé. Tots que contente men, no? Sí, tant i tant. Molt, molt bé. No doncs escutem, anem a veure quin temps ens espera per a aquests propers dies. Doncs, demà dijous tindrem núvols que començaran a augmentar a partir del matí, sobretot a l'oest que seran molt abundants, i a la resta de Catalunya també. S'esperen precipitacions a partir de mitja tarda al sector a la Pireu i Pirineu Occidental i a resta, en principi, re quatre gotetes a l'oest, però a l'est, aquí a Montcada, no, no cauria res, en principi. La cota meu se situaria a 1.800 metres. Mm -hmm. Les temperatures eh, baixarien lleugerament les mínimes i les màximes es mantindrien. És a dir, un ambient suau, primaveral, quasi, el que estem tenint, comparat amb el cap d'any, però bé, alguns ho agraeixen després de tan fred. Mm -hmm. I el vent ho farà flugir de direcció variable amb intervenç de calma i, principalment, al principi del dia, i el litoral dominarà el component sud durant les hores centrals del dia. Val, o sigui, així bastant tranquil·let, no? Sí, així sí, bastant tranquil·let, però amb un progressiu d'augment de la nuvolositat. Va, això és rai, això rai. Rai, rai. rai de moment, però caldivendres, seria un augment més brusc, que tindríem núvols dalt i mitjans arreu i és possible, tenim l'esperança que aquesta pertorbació que ens podria arribar, a més de fer baixa temperatures, comportaria més precipitacions d'arreu, sobretot al Pirineu i Prepirineu o esperen precipitacions d'intensitat entre feble i moderada, cada també podrien afectar altres punts de Catalunya en general. I seran més probables com hem dit el Pirineu i el Pirineu. Al uh -huh. final del dia se'n registrarà amb el vessant nord del Pirineu només, i la cota de neu se situarà 1.500 al matí, baixant fins a 1.000 al, al llarg de la nit. O sigui, així comencem bé el cap de setmana, no per dir-ho d'alguna manera? Sí, home, sobretot pas d'esquiador, si neva. Uh -huh. si I aquest cap de setmana, parlant de tot plegat, com, com es presenta? Doncs es presenta en un ambient més i dissabte, arreu del país, tret del Pirineu, més cara ara al vessant nord, on es mantindran aquestes precipit precipitacions febles i puntualment moderades que tindrien una cota de neu de mil metres. És a dir, que anavaria a diella, per posar un exemple. Uh -huh. Temperatures doncs, serien una mica més baixes, en general, i hi hauria un vent flux i moderat de component oest a l'interior i de component suti oest a al a litoral, i tramuntana moderada a l'alt bordà. El diumenge, però, tindríem eh, un augment de la nubulositat a partir de, de la tarda, que aniria d'oest a l'est. És a dir, aquí arribaria al final de tot, a la, la nubulositat. I al final del dia quedarà més compacta en general. I s'esperen algunes precipitacions d'intensitat, fem la mudada del terç oest, i a la resta del Pirineu i Pipirineu. Però aquí a Montcala ens en salvem. La Cota de Neu se situaria a 1.200 metres. Uh -huh. Les temperatures de lleugera més altes són màximes com mínimes, però... Més o menys la tècnica que portem aquests dies. Molt bé, perfecte. Recordem que un company nostre de, de Terra Nova, d'aquí a Montcada, ens va informar que vam tenir mínimes fins i tot d'uns 4-5 sota 0 aquest Nadal, eh? O sigui, venim de temperatures molt baixes i ara de cop ens trobem mínimes de 9 graus, 10. Doncs llàstima, llàstima que no hagi nevat, que no hagi mantingut aquesta temperatura per poder precipitar i nevar. Sí, sí, no, tenim, tenim mala sort en aquest sentit perquè no és meva, no no hi ha manera que podem posar les cadenes al cotxe, eh? Mira tu. Molt bé, i molt ha estat del mar per aquests propers dies, molt breument, Javier. Bé, doncs l'estat del mar tindrem a la Costa Brava, de mes i fins a mig matí, ben molt fluix i variable amb intervals de calma. A partir de llavors, ho farà amb mitjorn o xalot fluix amb intervals moderats a la tarda. I ara, mare arrissada amb àrees a Marajol. Costa central tindrem ben fluix i variable amb mitjorn o garbí a la tarda, i també Mara Rissada, Marés de Marajola a la tarda. Eh, repeteix també a Costa de Braga aquest vent fluix variable en mitjorn o garbia a la tarda, i també Mara Rissada, Marés de Marajola a la tarda. Una mica més acusat a partir de divendres, sobretot per Empordà, perquè tindrem aquest, eh, tramun, aquesta tamunzana, i també a Costa de Braga amb una mica massa altra. En general, és l'altra mica que tindrem aquests dies a les de la març. Mm -hmm. Molt bé, molt bé. Doncs molt bé, Xavier, escolta'm, esperem que tinguis un bon començament de 2008, que de moment tot comença, tot, tot sembla, tot apunta que ha començat força bé. Sí. I, bueno, com en... seguim comptant amb tu per aquests propers programes de Ràdio Metropol d'aquí fins al juny. I tant, igualment, i molt bon 2008 a, a vosaltres i a tota, tota l'audiència. home. Molt bé, Xavier, doncs escolta'm, ens veiem dimecres que ve. Això, dimecres que ve Vinga, que vagi bé, adéu. Segurament, adéu. adéu. I fins aquí el primer Ràdio Metropol d'aquest any 2008, que com un desig més de la vostra llista us hem portat els que l'hem fet possible, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller i qui us parla, Albert Segura. Us recordem que si us ven nostàlgia o no sabeu bé què fer, podeu consultar aquest i tots els programes que hem a més a través del web www.catalunyacomunicació.cat i escriure'ns com sempre al nostre correu electrònic, ràdio metropol i ara que s'obren les paraules i que l'hivern ens ha pres del tot, no ens queda res més que tornar a la realitat i aprendre a conviure amb el dia a dia d'un temps que, tot sigui dit, anirà millorant amb el pas dels dies. Si bé la caloreta del juny és un bon plantejament, no hem de passar per alt que abans hem de viure el cru fred del febrer, que aquest 2008 ve carregat de carnes soltes, de sant Antonis i de costipats. Tot i així, el mal temps bona cara, com la que recordareu dels que més estimeu quan diumenge van entrar al menjador i van trobar el que els havien deixat els reis, embolicat en paper i amb el cor. Per part nostra, això és tot per avui. Dimecres que ve tornarem a estar aquí de nou. Fins llavors que tingueu una molt bona setmana i per començar amb bon peu, un tema que queda com fet aposta per avui. Enero la platja dels facto de la Fe i les Flores azules. blanca, como esta mañana de enero, demasiado hermosa, como para ir a trabajar, y sin pestañear, hablamos con la jefe en cuento chino, y como niños, nos volvemos a acostar, se supone que debía ser fácil, tienes frío, pero a veces, lo hago un poco difícil, perdón, suerte, que tú ríes y no te enfadas porque eres más lista y menos egoísta que yo todavía tienes frío bueno cierra los ojos un minuto que te llevo a un lugar imagina una calita, yo te sirvo una clara, es verano y luce el sol es la costa catalana y estamos tranquilos, como anestesiados después del gazpacho nos quedamos dormidos mirando tour de Francia en la etapa donde la Lance gana imponiéndose el sprint con un segundo de ventaja en el último suspiro colgándose a sus hombros el mallot amarillo. De nuevo el chiringuito, un bañito, helado de pistacho y partida al futbolín. Lanzamos unos frisbees, jugamos a las cartas y acabamos cenando sardinas y ensalada. Bebemos dorados, hablamos callados, la luna, la sal, tus labios mojados. Me entra la sed y pido una copa y España se queda en cuartos. el mundial, subimos a casa, hacemos el amor y sudamos tanto que nos deshidratamos, el tiempo se para, el aire no corre, mosquitos volando y grillos cantando y tú a mi lado muriendo de sueño, cansada, contenta, me pides un cuento y yo te lo cuento, más bien me lo intento te explico que un niño cruzó el universo, contado en un burro, con alas buscando una estrella en llamada Renata, que bailaba salsa con un asteroide llamado Julián Rodríguez de Malta, malvado, engreído, traidor, forajido, conocido, bandido, en la vía láctea por vender estrellas, independientes a multinacionales, semispaciales, allá duermes.